Pista 26 Cercurile științifice franceze și internaționale vor lua în discuție abia câțiva ani mai târziu, în primii ani ai veacului nostru, întâmplările din Golful Dragonului, printre participanții cu contribuții hotărătoare la aceste discuții, aflându-se compatriotul nostru Emil Racoviță, pe atunci, 1900-1920, subdirector al laboratorului Arago și al stațiunii zoologice marine de la Baniul Surmer. În momentul apariției studiului lui Udemans, Racoviță care abia împlinise 24 de ani, luase cu unele rezerve poziție în favoarea ipotezelor zoologului olandez. Despre întâmplările din golful Along avea să afle abia mai târziu, în 1898, Racoviță se afla în calitate de naturalist pe bordul navei Belgica, la expediția 1897-1899, în Antarctica, unde, de altfel, a făcut cercetări asupra cetaceilor, ceea ce explică într-o oarecare măsură interesul său față de megofias și de animalul necunoscut din apele golfului Alung. Zoologii s-au obișnuit, nota Rakoviță într-o comunicare făcută la Societatea Zoologică franceză, să fie atât de bănuitori încât am impresia că au depășit puțin măsura. De fapt, descrierile pe care ni le pune la dispoziție această zoologie neoficială trebuie împărțite în două categorii. Unele dintre ele sunt pur și simplu produsul imaginației celor ce le-au născocit. Altele sunt rezultatul unor observații greșit făcute asupra unor animale reale. Nu este greu să deosebim pe cele din prima categorie de cele din a doua. Încheia citatul. După părerea lui Racoviță, este ceea ce a făcut Uydemans și, din studiul lui, rezultă că existența lui Megofias nu poate fi pusă la îndoială. Mai mult... O la care a fost supus până acum animalul pe care îl studiază și care merge până acolo încât nici măcar nu este menționat în tratatele de zoologie trebuie să înceteze Vedem prin urmare că savantul român ia o atitudine netă în favoarea existenței animalului studiat de Mans. Totuși el exprima anumite rezerve în sensul că după cum rezultă din mărturii nu trebuie neapărat să fie o specie de focă Citat, nimic nu ne îngăduie să o afirmăm categoric. Mai întâi, deoarece existența labelor posterioare este îndoielnică. Prezența părului este dedusă ca o consecință necesară a prezenței perilor tactili, dar aceștia din urmă n-au fost semnalați decât în cazuri rare. În sfârșit, în privința coamei, trebuie să păstrăm aceeași rezervă prudentă. Arborele genealogic stabilit de, de mas. Nu cadrează cu datele pe care le posedăm asupra pinipedelor De altfel, este cu atât mai ușor să discutăm la nesfârșit asupra acestor chestiuni și să construim ipoteză după ipoteză cu cât până în prezent nu avem ca bază de discuție decât observații nu prea exacte făcute de persoane fără experiență zoologică Este deci mai înțelept să ne abținem și să ne mulțumim cu faptul de cel mai mare interes că Megofias există în realitate Încheia citatul. Scurtă vreme după ce scria aceste rânduri, Emil Racoviță se embarca pe Belgica, participant împreună cu Amundsen la expediția antarctică de sub conducerea locotenentului Adrian de Expediție în cursul căreia avea intenția, după cum declarase, să folosească într-un mod cât mai eficace eventualitatea unei întâlniri cu Marele Șarpe de Mare. Din păcate, întâmplarea nu i-a fost favorabilă, dar Racoviță va nota mai târziu. Țin numai să menționez că la punta Arenas mai multe persoane mi-au vorbit de un animal gigantic care se ivea din când în când în regiunea capului fecioarelor la intrarea în strâmtoarea Magellan. Dar cum n-am putut sta de vorbă cu vreun martor ocular, nu doresc câtuși de puțin să-mi asum răspunderea acestor relatări neverificate. Încheia citatul. Se știe că în Antarctica, expediția a trebuit să înfrunte din mari. Vasul Belgica a stat aproape un an prins în ghețuri. La un moment dat, termometrele înregistrau 43 de grade Celsius minus. Un ofițer și-a pierdut viața. Un marinar a nebunit, Mai mulți membri ai expediției, printre care locotenentul Deojerlaș, s-au îmbolnăvit de scorbut. Abia la doi ani după întoarcerea din expediție, Emil Racovița a putut să-și procure numărul cu pricina din locurier de fond, apărut la trei zile după ce Belgica fusese prinsă în ghețuri, pe care l-a comentat astfel. Luând cunoștință de conținutul lui, mare mi-a fost surpriza când am constatat că autorul articolului descria animale având caracterele pe care Udemans le atribuie în concluziile cărții sale lui Megofias, ori, domnul la ofițerul care a observat animalul în 1898, nu cunoștea deloc cartea lui Udăman, s-a apărut în 1893. Observațiile sale constituiau deci o excelentă confirmare a studiului analizat mai târziu. În același timp, ele ne oferă una dintre cele mai precise descrieri pe care le posedăm. Încheia citatul. Ceva mai târziu, Racoviță îi scrie locotenentului la cerându-i câteva amănunte. Ofițerul răspunse la 10 ianuarie 1903, exprimându-și regretul că nu posede informații mai amănunțite. Cum în cercurile naturaliștilor se răspândise zvonul că unul dintre ofițerii de pe Bayar reușise totuși să fotografieze dragonul din Golful Along, savantul român îl rugă pe confratele său, doctorul Neveu Lomer, care avea relații în marina militară, să întreprindă o anchetă. Răspunsul nu se lăsă așteptat. Ofițerul respectiv, locotenentul Dolinii, trimise o scrisoare datată 8 februarie 1903, în care arăta Am văzut într-adevăr ceea ce noi numeam atunci Marele Șarpe, dar nu l-am fotografiat. Clișeele pe care a încercat să le ia un locotenent pe nume Buisson, actualmente demisionat, au fost nereușite." Aparatul era prea mic, animalul prea depărtat și mișcările lui prea imprevizibile În schimb, descrierea făcută de ofițerul de pe Bayard O confirmă într totul pe cea a comandantului navei la Avalanche. Nu l-am văzut decât o singură dată de aproape, dar nicio îndoială nu mai era permisă Un cap gros, negru, rotund ca acel al unei mare cetaceu Apoi o parte sinuoasă care nu ieșea complet din apă, dar părea să lege trupul de cap acesta, din urmă, în continuarea gâtului, era destul de mare, mai degrabă de formă ovală și străpuns de două orificii larg deschise. În sfârșit, un soi de coamă dorsală crestată, amintind de dinții de fierăstrău. Încheia citatul Înarmat cu aceste materiale, precum și cu altele pe care le adunase cu destulă trudă, Emil Racovița a făcut în 1903 o amplă comunicare în fața prestigioasei Societe Zoologique de France, comunicare care va conta în analele acestei instituții. După ce expuse toate datele problemei, rezumând cercetările lui Udemans și ale sale proprii, Racoviță remarca Megofias ca toate mamiferele marine nu se poate menține la suprafață decât notând. Mort este de la sine înțeles că se va scufunda Prin urmare este absolut inutil să se tragă asupra șarpelui de mare De vreme ce, chiar dacă ar fi ucis pe loc, nu ne-am putea procura cadavrul lui După părerea naturalistului român, nava care întâlnește monstrul trebuie să se apropie cât mai mult și eventual să-l harponeze dacă aceasta nu-i posibil, echipajul să încerce să-l fotografieze sau cel puțin să-l deseneze cât mai exact. Înainte de orice, să observe forma capului, aspectul pielii, prezența sau absența unei coame zimțate, a unei creste sau înotătoare, forma labelor, raportul dintre lungimea diverselor părți ale corpului, felul în care animalul respiră și așa mai departe. Dacă este ucis și recuperat, trebuie păstrate înainte de toate capul o notătoare, câteva vertebre detașate la diferite distanțe de-a lungul corpului, un fragment de piele și, dacă este posibil, anumite organe interne. Comunicarea lui Emil Racovița a stârnit în cel mai înalt grad interesul zoologilor prezenți, iar recomandările lui și-au găsit pe loc o formă de concretizare. Adunarea a decise în unanimitate tipărirea comunicării într-un număr suplimentar de exemplare care să fie distribuite în cercurile marinei comerciale și militare, îndeosebi echipajelor de pe vasele navigând pe mările din sud-estul Asiei. Este spre gloria zoologiei franceze, comentează același Bernard Heuvelman, de a fi fost prima care să recunoască printr-un act atât de concret existența șarpelui de mare spre gloria zoologiei franceze și ne luăm îngăduința să adăugăm prin meritul savantului român Emil Racoviță. Tipărirea comunicării lui Racoviță, ca și alte materiale apărute în publicații de mare tiraj, între care o amplă expunere a lui René Labruer în Le Journal de Debat, a atenția opinii publice asupra faptului că Marele Șarpe de Mare era o chestiune serioasă, o temă care trecea din paginile revistelor de umor și din sălile teatrelor de varietăți, în paginile revistelor științifice și în aulele societăților de științe naturale. Printre numeroasele mărturii care n-au întârziat să apară în acea perioadă, demnă de luat în considerare este cea a capitanului secund de pe nava Charles Oduyen, relatarea adresată a la Labrieuere. Nava, aflată în cursă regulată între Nand și Hong Kong pentru companii de mesagerii cantonezi, a fost surprinsă în decembrie 1903 de un taifun și s-a refugiat în rada portului Turan. La un moment dat, timonierul a tras secundului atenție asupra unei mase de culoare întunecată, plutind foarte aproape de vas. La 15 sau 20 metri de navă se ivea din apă o masă dublă, lungimea fiecăreia dintre părțile ei fiind de 7 până la 8 metri, iar distanța care le separa era de 5 până la 6 metri. Grosimea unei spire era cam cât a unui obișnuit butoi de vin. O creastă zimțată dă de a fiecarei spire un aspect foarte neobișnuit. Avea în ansamblu o mișcare ondulatorie ca aceea unui șarpe, iar viteza lui era mult mai mare decât a navei care, din câte mi-amintesc, era atunci de nouă noduri. Culoarea lui era un soi de negru murdar. Câteva clipe după aceea, animalul se scufundă orizontal, provocând o foarte pronunțată fierbere a apei. Închea citatul Abia mai târziu, la Hong Kong, Capitanul și secundul aveau să afle că animale asemănătoare fusese răzărite în golful Along. Interesant este faptul că scrisoarea se încheie într-un fel care amintește de ipoteza formulată de locotenentul Lagresie. Citat Ceea ce am avut prilejul să aflu în perioada destul de îndelungată petrecută în regiunea coastelor sudice chineze, mă face să presupun că e vorba de amfibii. în sensul de animale marine cu respirație aeriană, și că, pe vremuri, puteau fi zărite relativ frecvent, încheia citatul. Tot el arată că denumirea insulei Taiwan, insulă de 36.000 km2, situată la limitele dintre Marea Chinei de Răsărit și Marea Chinei de Sud, în limba locală înseamnă Dragon, prin urmare, după golful Dragonului, iată și insula Dragonului. 1904 a fost un an de vârf, dacă putem spune astfel, în ceea ce privește observațiile făcute asupra Marelui Șarpe de Mare. La 12 februarie, locotenentul de marină Peron, comandant al navei Château Renault, l-a zărit pe când întreprindea cu o șalupă cu aburi unele măsurători în golful Along. Citat nu departe, în fața noastră, am văzut o masă cenușie având forma unui spate de broască țestoasă, a cărui lungime noi am apreciat-o ca fiind de peste patru metri. Imediat după aceea a dispărut. Am presupus că era vorba de un cașalot. Șalupa cu motorul oprit, continuând să înainteze în virtutea inerției, am ajuns aproape de locul unde animalul ieșise din apă și am zărit la suprafață o pată mare ca de ulei. Am rămas pe loc și bine am făcut. Curtă vreme după aceea am auzit cu toții un soi de bolboroseală la apei și am văzut foarte aproape de malul lângă care ne aflam două inele enorme despre care am presupus că aparțineau unei anghile monstruoase, având diametrul de cel puțin un metru. Spre marea mea surprindere, am constatat că pielea animalului și stâncile țărmului aveau aceeași culoare, cenușiu unchis, pătat cu galben murdar. La distanța la care mă aflam, Elea mi s-a părut netedă, fără asperități. Apariția a fost scurtă, cele două inele dispărând cu zgomotul pe care l-au zisem și mai înainte. Din nou am privit cercetător în toate părțile. Nu se simțea nici cea mai slabă adiere de vânt. Suprafața apei era ca o oglindă. În sfârșit, am zărit cu toții, destul de departe, niște valuri ușoare. Vizibilitatea nu era dintre cele mai bune, deoarece ne aflam la foarte mică înălțime, Totuși am avut impresia că animalul se deplasa foarte aproape de suprafață prin mișcării ondulatorii verticale. Încheiat citatul. Locotenentul Peron a ordonat pornirea motorului, dar n-a putut ajunge din urma animalul, care se deplasa după părerea ofițerului cu 9 noduri. Judecând după ondulații, încheie el, am apreciat lungimea lui la peste 20 de metri. Mica aventură prin care a trecut șalupa locotenentului Peron ar fi rămas probabil cunoscută doar unui cerc restrâns de marinari dacă două săptămâni mai târziu întregul echipaj al canonierei La Desidee n-ar fi zărit același animal sau altul de aceeași specie tot în golful Along. Comandantul canonierei, locotenentul Lost, a întocmit imediat un raport amănunțit adresat contraamiralului de Jonquier. Pe bună dreptate remarcă Hoivelman Care militar de carieră a riscat să-și piardă pentru totdeauna prestigiul raportând de o manieră fantezistă sau pur și simplu deformată incidente la care au asistat proprii săi subordonați? Iată de ce acest raport merită o atenție deosebită, cu atât mai mult cu cât el confirmă valoarea inițiativei lui Emil Racoviță de a distribui în cercurile marinei comunicarea făcută în fața societății zoologice în legătură cu Megofias. Dar să dăm citire raportului locotenentului Lost. Domnule Amiral, în după amiaza de 25 februarie anul curent, aflându-se în drum spre a ieși din Golful Along, Al Deside a întâlnit un animal ciudat, care părea să fie din aceeași specie cu cele observate în aceeași regiune în 1897 și 1898, de domnul locotenen de marină la Gresie, pe bordul navei la Valanche, observații publicate în buletinul Societății Zoologice a Franței, anul 1902 și despre care n-am luat cunoștință decât după observațiile mele proprii. Am zărit mai întâi spatele animalului la circa 300 de metri în dreptul babordului, sub forma unei mase negricioase rotunjite pe care am luat-o la început drept o stâncă, apoi, văzând că e mobilă, drept o enormă broască cestoasă marină cu un diametru de 4 până la 5 metri. Scurtă vreme după aceea am văzut această masă alungindu-se și au apărut treptat la suprafață, printr-un șir de mișcări ondulatorii verticale, toate părțile corpului animalului, care avea înfățișarea unui șarpe turtit, a cărui lungime am apreciat-o cam la 3 metri, iar în partea cea mai lată avea 4 sau 5 metri. Mai departe, raportul consemnează observațiile făcute de diferite persoane din statul major al navei, precum și din echipaj, autorul notând cu precizia specifică militarului de profesie, numele și calitatea fiecăruia dintre martori. Animalul a apărut a doua oară la circa 150 de metri și apoi s-a scufundat sub nivelul navei în spatele deschizăturii destinate scării de acces. La această a doua apariție n-am văzut la început decât spatele animalului. Avea o formă emisferică deloc asemănătoare celor acetaceelor. Dr. Kovitz Pielea era neagră, presărată cu pete de un galben marmorat. Timonierul brevetat, Sureman. După părerea maestrului timonier secund, Le Guern, pielea era de culoarea galbenă închisă și perfect netedă. Iată și observațiile contra maestrului mecanic Pino, care se afla în acea parte. Toți camarazii săi de față le-au confirmat întru totul. Auzind zvon de voci dinspre pasarelă, privește în afară și zărește un vârtej mare de parcă valurile mării s-ar lovi de o stâncă aflată aproape de suprafață sau ca acela produs de un submarin în curs de imersiune. Se întoarce pentru a-și chema camarazii și vin cu toții să privească. În clipa aceasta capul și gâtul ies din apă cam la 40 metri. Un cap de culoarea stâncilor din golf, cenușii cu pete mai deschise, galbui. Se aseamănă cu al unei broaște țestoase. Pielea părea zgrunțuroasă, aspect datorat mai degrabă unor solzi decât perilor. Pentru partea cea mai groasă a capului, martorii indică o lărgime care variază de la 40 la 80 cm. Acest diametru este ceva mai mare decât al gâtului. Din cap ieșeau cu zgomot două jeturi de apă vaporizată. Restul corpului plutea aproape de suprafața apei. Avea mișcări ondulatorii în sens orizontal. Animalul înainta cu o viteză apreciată la opt noduri, 15 km pe oră. Ajuns aproape de bord, capul se afundă în apă și martorii văzură în lungul corpului, care abia dacă apărea la suprafață, un șir de mișcări ondulatorii verticale. Animalul reapăru imediat înspre partea din spate a tribordului navei. Acolo se aflau tunarul brevetat Lecublet și gabierul auxiliar Logal. Corpul înaintea cu mișcări ondulatorii verticale. În toată lungimea lui avea cinci sau șase ondulații foarte pronunțate. Această lungime este apreciată de către cei doi martori ca fiind mai mare de 10 metri. Ei descriu capul ca fiind mai larg către spate decât în față și mai alungit decât la focă. Capul părea a fi de grosime egală pe toată lungimea lui. Ei îl aseamănă cu cel al unui delfin din specia Sufleur. Această afirmație, la care se adaugă faptul că, după părerea mea, au apreciat mult prea modest lungimea animalului, mă face să presupun că martorii respectivi n-au văzut decât o parte a corpului. Pielea era netedă, nimeni n-a văzut aripioare. Conform cu observațiile martorilor de la Babord, animalul respira mai degrabă prin niște nări decât printr-un orificiu situat în creștetul capului. Raportul de mai sus pe care l-am reprodus in extenso a trezit interesul amiralității franceze. Contra amiralul Kier, aflând că animalul fusese văzut cu două săptămâni mai înainte de locotenentul Peron, îi ceru și acestuia un raport. Cu același prilej s-a aflat că numai cu câteva săptămâni în urmă, la sfârșitul lui decembrie 1903, câțiva mateloți din echipajul cui rasatului Dion, îl zăriseră și ei. Apoi, în martie 1904, când cu irasatul, comandat de capitanul de vas Guddo, având ca secund pe capitanul de fregată Fatu, care apoi va ajunge amiral, reveni în golful Along, Al circa 100 de oameni de pe bord văzuseră monstrul. Cercuri large ale opinii publice urmăreau cu interes în acei ani de la începutul veacului nostru relatările legate de monstrul din golful Along. Al Observațiile locotenentului Lost și ale oamenilor săi de pe La Desidee au fost publicate și comentate în presă, iar Marele Cotidian Parizian, Temps a inițiat în aprilie 1904 o anchetă care s-a bucurat de o largă participare. Câțiva dintre oamenii de știință care până atunci se arătaseră sceptici, fură și câștigați de ipotezele lui Uidemans și Racoviță, admițând posibilitatea și chiar probabilitatea existenței lui Megofias. Profesorul Leon Veian făcu o comunicare publicată în Buletinul de Istorie Naturală, iar la 27 iunie 1904, un biolog de renume mondial, profesorul Alfred J.R., Pledă în fața Academiei de Științe cauza Marelui Șarpe de Mare, pe care însă îl socotea ca fiind un saurian din epoca terțiară, poate un ichtiozauro. Alți oameni de știință păstraseră unele rezerve. Existența unui animal monstruos necunoscut sau încă prea puțin cunoscut este dovedită numai pentru regiunile maritime din sud-estul Asiei, mai ales în golful Along. Or, 90 din literatura Marelui Șarpe de Mare se referă la diferite regiuni din Oceanul Atlantic. Deși și acest argument, nu lipsit de oarecare temei, va fi foarte curând înlăturat și încă într-un mod cât se poate de categoric. La 2 decembrie 1905, yachtul Valhalla a întâlnit în largul coastelor braziliene, la 7 grade 4 minute latitudine și 34 grade 20 de minute longitudine vestică, un șarpe de mare. Mărturia era mai presus de orice suspiciune, fiindcă Valhalla, aflat într-o croazieră științifică, avea pe bord savanțe reputați. Doi dintre ei, naturaliștii May Dualdo și Michael John Nicol, întocmiră un raport însoțit de un desen în care descriau animalul. Lung de 6 până la 8 metri, cu capul semănând cu al unei braște cestoase, o aripioară dorsală dezvoltată și gâtul măsurând peste 2 metri. În linii generale, un animal destul de asemănător cu cel zărit cu aproape șase decenii în urmă, de echipajul fregatei de Dalus, lângă coasta africană a Atlanticului. Raportul întocmit de Maid Waldo și Nicol, și adresat societății zoologice din Londra la începutul anului 1906, a avut în Marea Britanie un efect asemănător cu cel al comunicării făcute de Emil Racoviță în fața societății zoologice a Franței. El convinsă o bună parte a zoologilor englezi de existența lui megofias. Curând, veniră să se adauge alte marturii. La 24 mai 1907, echipajul și pasagerii pachebotului Tampania al societății Canard Line l-au zărit în mai multe rânduri nu departe de coastele Irlandei. Se pare că în timpul primului război mondial, monstrul marin n-a fost nici el cruțat. Mai multe rapoarte întocmite de comandanții de submarine germane semnalau că explozii puternice au ridicat la suprafață animale uriașe asemănătoare șerpilor. La 30 iunie, vasul englez Iberian a fost torpilat în largul coastelor Irlandei de submarinul german U-28, scufundându-se imediat. Cazanele lui explodând au ridicat o cantitate uriașă de apă, împreună cu un animal ciudat care s-a răsucit în aer și apoi a dispărut în adâncul oceanului, un animal care, conform raportului întocmit de comandantul german, semăna cu un crocodil uriaș. În 1917, crucișătorul englez Hillary, patrulând în apele Islandei, a întâlnit un animal ciudat pe care comandantul l-a luat se pare drept submarin inamic, ordonând să se tragă asupra lui. Un obuz și-a nimerit ținta. Monstrul s-a răsucit în loc și a dispărut în adâncuri. Avea, după declarațiile martorilor, circa 18 metri, iar gâtul lung de 6 metri se mișca în semicerc când își întorcea capul. Până în 1920, când un viceamiral englez navigând pe bordul navei Cezar, lazărit între Irlanda și insula Man, monstrul avea apariții relativ frecvente, după care ele s-au rărit tot mai mult. Ultima demnă de crezare a avut loc, se pare, în decembrie 1948, când Cargoul american Santa Clara a lovit cu cele 8.600 tone ale lui un asemenea animal în largul coastelor Carolinei de Nord, tăindu-l în două. Martorii au declarat că monstrul măsura 15 metri în lungime, avea capul triunghiular ca la șerpi și corpul cilindric cu diametru de circa un metru. S-au făcut numeroase supoziții în legătură cu apariția din ce în ce mai rară, poate că ar trebui să spunem dispariția, a marelui șarpe de mare. Devin ar fi intensificarea navigației motoarele diesel care varsă în apele mărilor miliarde de tone reziduri nocive, poluarea oceanului planetar în general și înainte de orice, faptul că se este un întârziat, că face parte dintr-o specie depășită, nepregătită pentru reproducere și supraviețuire în condițiile factorilor de mediu din epoca noastră.